Ті знайшли снаряд часів Другої світової війни. Потім ще і ще. Схоже, там, на малій глибині, цілий склад боєприпасів. Тепер ходять солдатики з металевими щупами, обмацують кожний сантиметр. Отже, ми тут півстоліття, як по міному полю ходили. Діти пересипалися пісочком, пенсіонери забивали козла, студенти призначали побачення. Одна якась мить, і все могло б злетіти в повітря. І дитячий майданчик, і молоді мами з візочками – і те наше маленьке фотоателіє зі старою мальвіною з блакитним волоссям. І університет зі всіма його студентами. У дружини моїй стрес. Там знайшли вже 85 снарядів. Те, що вийшла на просценіум і сказала. Оце як хочете, а колись було краще. Все скривали від народу. То народ і не зна. Словом, на полегкість нам і не світить. Ні за старим стилем, ні за новим. На сонці великі магнітні бурі. У мене дуже болить голова. що далі більше хочеться на Канари. «У Закарпатті цвітуть абрикоси й персики. Вода відступила, будинки падають», – пише газета. «Відновлено зв'язок за тимчасовою схемою. Життя – це теж тимчасова схема. Після смерті матері я це зрозумів. А тепер, дивлячись на тих солдатиків з металевими щупами, ще більше». А час летить. П'єр Рішар уже не блондин, а сивий. Мадонна – вже двічі мама. Софі Лоран вже грає у дебютному фільмі свого дорослого сина». Шварцнегер хоче балотуватися губернатори штату Каліфорнія. Четвертий місяць нового століття. А що змінилося? Ті ж громадянські війни і міжетнічні сутички. Ті ж зачистки в Чечні. Хоч не дивися новин і не читай газет. В Одесі накрили банду, що викрадала старих і немічних, і, відібравши у них квартири, топила їх у покинутому колодязі. У Бикін'янському лісі, де світяться душі убитих, наркомани задушили приятеля, не поділивши ширку. У лісосмузі під Києвом, який з дядько побачив вогнище, підійшов ближче, а там догоряє людське тіло. Вже тільки підошви потріскують. Файни моєї пам'яті хочуть струснути всі ці кошмари. На моніторі свідомості хочу малювати щось красиве і добре. Натомість у вічі ліза сіляка погань. Випари людських боліт, викиди атомних станцій, вихлови політичних труб. Словом, всі мотагені на нашу психіку. Хто б не задумався, той нормальний. Я задумався й у стовпів. Ми ж як сліпці Брегіля, Куди йдемо? Шизоїдний сель свідомості заливає суспільство. Слово знацінилось. Мова втрачає пульс. Виникають якісь культи і культики. Речники порожнечі приколюються в епатаж. Увійшли в моду ялові молодчики, що описують секс. Шип і симулярки викаблучуються в цинізмі. Той убрався в пірі, рекламує презервативи. Той просто про оральний секс. Той запозявся писати виключно матом, а всі разом хочуть насюсяти на великих, витерти ноги у попередників, проголосивши у тональності язика той хвески. Літератури у нас нема. А якщо у вас нема літератури і нема культури, і нема історії, то чого ж я тут мучусь, ідіть ви під три чорти? Це ж треба так скористатися свободою, щоб напродукувати стільки сміття. Потрібен якийсь літературизнавчий Фройд що поставив діагноз цій шизофренічній продукції. Література зробилася, як блошиний ринок. Хто що має, несе на продаж. Хоче, зі смітника витягне, а виставить на загальний показ. Як Моні Каливінське синеньке платячко з підозрілими плямами. Воно бідацтво хвалиться чим може. Розміром бюста, довжиною ніг, тим, що украло помаду. Що переспало з іноземцем за заморську сукенку. Це вже навіть не епатажна література, а блювотна. Тутешній постмодернізм – це капітуляція, – сказала дружина. Все пост і пост. Треба, щоб хтось уже вистрелив зі стартового пістолета. Вона вже стоїчно вивчає і цей період. Легенько згадається і науковому керівнику Буркіна Фасо. 20 років мали до диспозиції. Творили нову літературу. І що ж? В'їхали у міленіум на гарбі, а збиралися на реактивному лайнері. Підхопили постмодернізм, як вітрянку. Розчухали до крові. Ну, яке ж тепер обличчя літератури? Дивна жінка моя дружина. Мені здається, що вона завжди думає. Пише дисертацію думає. Порається на кухні – думає. І водночас вона весь час почуває. У мужчин це роздільніше. Я, якщо вже думаю, то я думаю. Гляну на неї – почуваю. А вона думає і почуває одночасно. Може тому й така вибухова, бо в ній зразу два детонатори. Вона з тих рідкісних жінок, які не вміють звикати. Ні до побуту, ні до любові, ні до ситуації у суспільстві, ні до чого, бунтує і все. А ще в ній сильно розвинута сказати таке рідко вживане слово антиципатія. Вона переганяє суть. Вона наступає, що не бачивши противника. Вона розбиває мої контраргументи щодо того, як я їх висловив. Мені часто перепадає за все на світі. Іноді я її не розумію. Тим жінка як музика, її можна любити, навіть не дуже розуміючи. До всіх перенетальних хвороб державності, що й така халепа, виросли покоління, яким усе пофіг, каже дружина. Чого ж ти заговорила їхньою мовою, не витримую я. Де це бачено, щоб жінка говорила матом? А це не мат, спокійно пояснює вона. Це виразська феня. І, мабуть, не випадково цьому суспільству прощеплене саме виразську феню, мову блатних низів. Щось є у ньому глибоко жлобське і безкультурне. Сподіваюсь, мій син, мій хлопчик, дитя моєї любові переросте цю феню і виросте інтелігентною людиною. Але ж поки він виросте, України може вже і не бути, вся розчиниться у хамстві. Наївний ми народ українці, мріємо про свободу в умовах глобалізації, випустили свою гривню з князями і поетами, коли вже не треба ні історії, ні поезії. Любимо свою країну, яка ще не вмерла. Боремося за свою мову, яка вже вмирає. Залежні від усіх і від усього, будуємо незалежну державу. Та все дбаємо про злагоду в суспільстві, про консенсус і компроміс. А тим часом хтось роздивляється нас, як оптичний приціл. І взагалі невідомо, як вони там зустрічаються, в краватках і без краваток. Про що вони говорять, ті президенти, на тих своїх неформальних зустрічах, за зачиненими дверима, за що п'ють, про що домовляються? Може, Україну вже давно сторгували, а ми всі лопочимо про незалежність. Стратегічні об'єкти приватизовуються, промислово-фінансовий капітал зрощується. Ми вже з цією Росією, як ті єгипетські близнюки, зрощені головами. Скоро буде єдина енергетична система, а там, дивись, і єдиний економічний простір. Тобто простору вже не буде. Якогось ранку прокинемося в іншій державі, бо проспали свою». «Ненавиджу ці соковиті баритони українських мужчин!» – сказала раптом дружина і вимкнула радіо. Теща здивувалася. «Чого ти? Вони ж так гарно співали!» «Я справді забагато читаю газет. Крім передплати, часом ще й купую в кіосках. І тут чи же переглянувши, викидаю в урну. Щоб і додому не нести. Це як поганий наркотик. Інформаційна ширка. Настрій не піднімається, а голова болить. Дружина знизує плечима і все частіше крутить пальцем біля скроні». «В принципі, я не проти. Навіть у дурдом, будь ласка. А надто у лікарню Павлова. Там і врубль сидів. Буду ходити у Кирилівську церкву, де з настійних розписів дивляться ті, його божевільно прекрасні очі, розкриті ніби не у світ, а у всесвіт. Колись у неї були такі очі. Заворожували мене. А тепер бликне, як вколе. Добре, що рідко й дивиться».